الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاه والسلام على مبعث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بابنيه وسراجا منيرا اللهم كن رائد في كلامي واجعل اخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين وعقولهم لاستماع كلمة رباه رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه في رماد وصيكم كما ينبغي ان اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاعزاء abaada kumshukuru الله subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam ikhwati alkiram tuko katika mwezi wa shaban na tumeishirikata shaban natumearji kuingia katika ramadhani kubwa katika sisi ambao allah atatukua Nikoifunga Ramadhani na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubalie zetu. Ama ndani ya mwezi wa Ramadhani bila shaka kuna matukio mengi ya kihistoria. Tutataja baadhi ili tuende ili sambamba na historia yetu. Uislamu kuijua historia yao ni wajibu kwani asiyejua na kutoka bila shaka hawezi na nakoelekea. Ndani ya Shaaban umwezi mwezi ambao kulifaradhisha ibada ya kwa Ramadhani lakini pia kwa kutolewa zaka na pia pakara kupigana ibada ya jihad ndani Ramadhani alizaliwa mjukuu wa mtume Huseini ibn Ali na mdogo wake kito Zainab binti Ali watoto <coughs> kulizuka, wa Bi Fatima lakini pia katika Ramadhani kulizuka kashfa mbaya dhidi ya mke wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Bi Aisha ilikuwa katika mwezo wa Ramadhani na matukio mengine mengi. Ama leo hutuba yangu nitazungumzia mtazamo wa Uislamu mtazamo wa Uislamu pindi makafiri wanapopijana Rozaka katika imani tunaishi katika ulimwengu ambao kunatuka matukio mbalimbali. Na kwa kuwa Uislamu ni dini kamili, ni complete and comprehensive ideology, ni mfumo kamili wa maisha kila linalotuka uislamu una majibu nayo kila jipya uislamu una majibu ya jambo hilo litakalozuka <clears throat> leo tunapozungumza kuna vita baina ya nchi mbili za kikafiri. kuna vita ya urusi na kuna vita na wanapigana na wa ukreni uislamu unatueleza vipi au unawataka waislamu wao katika sura gani pindi makafiri wanapopigana <coughs> ili siogeni katika ulimwengu wa Kiislamu na Uislamu umewataka Waislamu wawe ni wafuatiliaji wa siasa za kimataifa lakini wanamtizamo wao katika kufuatilia siasa hizo ukiangalia Qur'ani tukufu inatuonesha matukio kama haya wakati wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika surati az Imeitwa surati Az-Zuhum yani sura ya Warumi falikopa na athari kubwa jina lenyewe tu linaonyesha kwamba Uislamu unatambua siasa za mataifa makubwa na siasa za kimataifa surati ar-rum Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza akisema aliflamim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun fi bid'i وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المؤمنون, الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ العزيز وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سُرَغِي الله سبحانه وتعالى anaelezea tukio la mataifa mawili makubwa ambayo tunaweza kusema alikuwa ni superpower kwa kipindi hicho ambaye Roman Empire na Persian ya Kirumi na Dollar ya Kifursi Madola haya yalikuwa ni madola makuu kwa kipindi hicho. Nae akipigana vita kila mmoja akitaka awe ndio super power Kwa zamani zile. Allah anaelezea moja katika vita waliopigana mataifa yale. Vita hii Allah anaeleza mwanzo kabisa wa aya hii akisema Gulibatir Roman Empire kwa vita hiyo ilopiganwa imeshindwa. Fi adnal ardh bezon ni mwa arbi wa, wa hum mim baadi ghalabikum sayghliboon lakini baada ya kushindwa vita hiyo katika hiyo eneo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza hapo adnal ardh na wao watashinda lakini kushinda kwao patapita miaka kadhaa bidae sinin kati ya miaka 3 mpaka 9 ndio bidae sinin hapa atakuja kupigana vita tena warumi watashinda Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin na wakati wa Rumi wanashida wa kwa kwa kwa nusura kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa panahitaji taudhi kidogo Madola Mawini anatigana moja la Persian Empire linashida lakini Allah anatoa habari Hatoi amri anatoa habari ya kitakachofuata ya pale. kwamba haya madola yatakuja kupigana tena na katika kupigana kwao. Hawarumi walioshinda watashinda walioishindwa watashinda. Na katika kipindi hicho Waislamu watafurahia nusura ya Allah kwao wao. Hapa kwanza tunafunzwa waislamu na paswa siasa za kimataifa nini kinachojiri katika mataifa mbalimbali lakini kwa ufahamu wa Uislamu si ufahamu ambao leo tumembebeshwa na makafiri kisa kwamba wanapopigana wale makafiri waislamu wamenyigawa mapande mawili mmoja wakishabikia makafiri hawa na lingine wakishabikia makafiri wale na haitoshi bado kuna waislamu wanaopeleka vijana wao Wakawasaidia makafiri hawa na hawa wakawasaidia makafiri wale ndipo kwa tunaoona leo waislamu wamekuwa washabiki wa vita hii wapo upande wa warusi na wapo upande wa ukraine Muislamu anatafaza nini? Muislamu hana nafasi ya kufurahia wala kuwa shabiki pindipo makafiri wanapigana. Wakati warumi wanapijana wanapigana na wafursi kipindi kile, Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika vita ya mwanzo alikuwa iko maka hana dola. Hana nguvu, hana dola. Ikaja taarifa lakini baada ya bidhe sinin waislamu wakawa kaum maka mwaka wa pili Roman Empire mwaka wa pili wa, wa Roman Empire anapigana tena na Fursi vita ile ikipigana kule na mtume ashakuwa na nguvu naye anapigana na washirikina wa maka katika viwanja vya Badri Waislamu wanashinda hapa wanafurahia ushindi wa Waislamu dhidi ya washirikina wa maka, na kule Roman Empire anapigana na Mfursi na anamshinda. Kwa hiyo ni taarifa mbili ambazo Waislamu anatakiwa zifahamu vizuri. Waislamu hufurahia ushindi wao dhidi ya makafiri na hufurahia ushindi huko vita baina ya makafiri kwa makafiri. Wani wanapopigana wao wakati Uislamu umejipanga upande wa pili wa shilingi yale madola yao inaporomoka like na dola ya Uislamu inakuja juu. Na sio kuwa mashadika maya yanganya simba kwamba niko upande wa Putini miko upande wa Ukraine. No! Wale ni makafiri. Furaha yetu wapigana wao amalizane. Siwa wao upande wa makafiri. Mwingine anataka kusema bora na, bora Russia. Kakwambia nani Russia mbora? labda kwa sababu ujii historia katika mataifa mabovu machafu yenye chuki mbaya zaidi na waislamu russia namba 2 soma kwa ufupi tumeosoma historia toka mwaka mwaja, miya kisa na saba wako Stalin wako na Lenin wao wakati ya Kiislamu na dondoka 1924 saba hapa isakuwa wiki Makao makuu ikiwa Istanbuli, Uturuki wakina Stalin na lenini walichotufanya miji ile iliyokuwa ndani ya Islamic Empire, dola ya Kiislamu, maeneo Balkan countries, Uzbekistani, Kazakistani, Kurdistani, Uzbeijani, Caucasus, Belgium, walikuwa na Belgium mpaka ile kirene hii unayoielewa ambayo waislam ni sita peke yake. Maeneo yote yale yani yalikuwa ni ya waislamu na kihukumiwa ndani ya dola ya Kiislamu iliyovunjika wakabakia na miji yao lakini wanahukumiana kwa, kwa kwa hukumu za kisheria katika asilimia nyingi ya mambo yao kwa watawala wawili wa Russia, salini na Lenin walichukua nchi zote zile wakazilazimisha kuingia katika umoja wa nchi za kisovieti USSR SSR na wakalitajisha waislamu kwa mtutu wa bunduki Imekwenda mpaka walipoingia sana fikra yao kaminsi ikawa ni haramu kusoma Qur'ani wala kuwathara wala kuonesha nimbo yote ya Waislamu. Maeneo ya Kaukas, Hi Uukreniia leo ilikuwa na asilimia ya 98. Leo wako asilimia 1.6. Zote ni chuki za Warusi dhidi ya Waislamu. Haya ni matukio mbali huko ambayo yako mengi chungu mzima. Achilia mbali umwagaji wa damu, tuje matukio hivi karibuni ameingiachini 1999 kaua vya kutosha ameingia Afghanistan kaua vya kutosha ameingia Syria amejaribu silaha zake mpya kwenye mili ya Waislamu kaua vya kutosha na maeneo mengine kwa hiyo ni dola na ukafiri lenye kuangamiza Waislamu na Ukraine amepeleka askari wake Iraqi kaoa waislamu vya kutosha haya ni madola akikafiri mwislamu hana nafasi ya kujipa upande kama simba na yanga yaache yapigane tena sisi tunasema hii ni friend match nataka mechi ya kimataifa hasa amerika upande wa pili na mbwa wake na Urusi na nguruwa wake upande wa pili watapane wakati huo tunakuja juu tunausimamisha Uislamu kama alifanya bwana mtume Muhammad tunarejesha dola yenye nguvu ile aliyo bwana mtume na siku sabikia madola ya kikafiri yanapopigana Uislamu ni dini iliyokamilika haipo ipo tu kama tunavyofikiria sisi kwa sababu ya ujinga wetu kutokufahamu Uislamu tunapelekwa pepepelekwa tunapelekwa tumekuwa tu tunaenda bila kujua tunaelekea wapi sisi waislamu sio hivyo tu anayeishabikia uzalendo akapambana kwa ajili ya uzalendo akaf wakati kali hio anakufa kufuataka kafiri haya ni maelezo ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama riwaya iliyopokelewa na Imam Muslim katika sahihi yake anasema man kharaja min faa wa saraka aljamaa fa mata mata mitatun jahiliya wa man qala tahta rayati amiyatin yakhdabu li'asabatin au yadu ila فقتلا فقتلات جاهليه ومن خرج على امتي يضرب برها وفادرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفل ولا يفي لذي عهد ناهده فليس مني ولا است منه انا كما مت محمد صلى الله عليه وسلم اليوتوكا كاتيكا با ما نكدله akajitoa akawa rebels akawa muasi hataki kuwa chini ya taa ya kiongozi wa umma anayehukumu kwa Qur'ani na Sunna wafaraka jamaa na akajitenga na kundi la Uislamu kuwa muasi huyo famata huyo akafa mata mata itatunjia akilia anakufa kwa kifuta kidahil na tafsiri ya wazi katika cha kijahil ni cha ukafiri wamankatala tahta raia amiya na anaepigania chini ya bendera ya uzalendo ya ukabila ya ubinafsi akapiga nia bendera hiyo na sio bendera ya Kiislamu yaghabu yaghabu li'asabatin anakasirika kwa sababu ya ubinafsi uzalendo ukabila haya ndio yanomkasirisha yeye au yadro ila asabatin au akalengania uzalendo ubinafsi na ukabila ayan sur'at au yan sur'abatan au akawa nanusunu ananusuru vitatu asabia kwa maana ya uzalendo kwa maana ya ubinafsi kwa maana ya ukabila Fakutila, fakisla tajiliya na akafa basi anakufa kifo cha kafiri Leo uislamu tunatakuwa sisi tulingania uislamu Tufe kwa ajili ya uislamu na si kwa ajili ya vitu vingine na leo tumetengenezwa fitra za makafiri hatuko kwa ajili ya Uislamu hatulingani hatu Uislamu hatufi fidifo vya Kiislamu bali tunakufa kwa sababu ya ukabila kwa sababu ya uzalende wa nchi za watu kwa sababu mtu ana jina mimi ni Nigeria na yoo tayari kufia unajeria mimi ni mkenya na yoo tayari kufia ukenya mimi ni mtanzania na yoo tayari kufia utanzania mimi ni saudi na, na si kwa ajili ya kufia uislamu anayekufa kwa fikra hizo kafa ipotee kafiri haya ni maelezo ya bwana mtume Muhammadin kwa sisi waislamu ponapotoka mizozo kama hii Situnadakutu laki katika Uislamu wetu. Na wana siku kama tabendera tukaanza kuonesa, ah bora hawa. Hakuna bora katika makafiri. Ukafiri ni mila moja. Wote wanachuki na Uislamu. Wote. Amerika na magenge yake, Russia na wote wanachuki na Uislamu. Leo ninapozungunza kuna maekfu ya Uislamu ndani ya ardhi ya Russia wamefungwa kwa sababu ya kulingania Uislamu. Amerika ndiyo namba moja. Mataifa yote yanajulikana dhidi ya ulimwogo wa Kiislamu. Mataifa ya Ulaya ndio usiulize, yote yakishirikiana kumwaga damu za Waislamu Middle easti. Nani asiyojua aliozuka Iraq, yakazuka Syria, yakazuka Yemen, yakazuka miji ya Kiislamu chumba mzima Wao wako nyuma, wanapeleka mashambulizi, wanaua Waislamu wala hakuna anayezungumza sasa hivi vita vya wao kwa wao ndio mara wa kufunga mikataa msa, mesada mara ndege sirushwe mara hivi mara vile mbona waislamu wameuwawa toka 1948 na mayahudi zaidi ya waislamu milioni tatu filistini hakuna anezungumza bali yule anenye nanyo ardhi yake akajitetea wa makaribu wanamuita gaidi na wayahudi ana haki ya kujilinda yeye ndio mvamizi lakini akiua waislamu hakuna tatizo huyu mwislamu aliofamiwa akijitetea ndio gaidi kifanya makafiri mila moja basi ozili mchezaji aliyokuwa kwenye hali alizungumzie mauaji ya, ya, senari, ya, ya, mawadi, ya wa, na, na, na na izilali ya waislamu waliokuwa katika jimbo la Turkmenistan ogyur ambao kuna waislamu zaidi ya milioni mbili wako ndani ya magereza wanaadhibiwa na nchi ya ya China na waviungo vyao vinatolewa bandama na mimi vinapelekwa katika maufikali wa China bali watoto wa Kiislamu wananyanganywa familia zao wanapelekwa katika familia za Kibuda ili wakapewe itikadi za, za kishirikina alivyozungumza alionekana akatanganya siasa na mpira na kwenye timu wakati muwa zengwe mpaka kaondoka leo nchi zote za Ulaya zinasendik Kuzuia vita ya Ukraini na mashati na nini? Angalia ukafiri mila moja. yakifanywa kwa Waislamu hawana habari, lakini wakifanyiana na hao Ndiyo wana uchungu kana kwamba wale ndio watu lakini damu za Uislamu wa si watu. Na sisi sasa hivi ni wapenzi watazamaji, Wacha wachinjane. Barakallahu li wa lakum wa lil jami'i al-muslimina wal muslimat. al najata al-sa'ibin. Astaghfirullah antum wukinuna,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 na Uislamu nataka sisi tuwe makini kwa sababu Uislamu ndio watu wenye akili. Tumenyanganywa akili zetu na Magharibi kwa kutupatikizia fikira zao na ufahamu wao mbovu, tukaacha ufahamu wa Kiislamu. Muislamu anatakiwa afikirie kwa mujibu wa Uislamu, Awaze kwa mujibu wa Uislamu, afahamu kwa mujibu wa Uislamu. Wa Magharibi wametuachia itikadi tu, tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur al Rasulullah, lakini tunafikiria wanavyotaka wao, tunawaza wanavyotaka wao. Hiyo ndio wa shida. Uislamu leo hawezi kujipiga kifuo juu ya uislamu wake. Muislamu leo haoni <coughs> haoni fahari kufia uislamu wake. A -a. Lakini yuko tayari kufia mambo ya kipumbavu. Uislamu leo yuko tayari kuwatetea makafiri lakini asiwatetee waislamu wenzake. Leo katika balaa katika hayo yanaendelea Russia na Ukraine kuna kiongozi wa Chechnya mpuuzi katika miongoni mwa wapuuzi kawachukua vijana wa Kiislamu zaidi ya 1000 kawaingiza vitani. Rashia huyo huyo aliyokwenda ka huo maelfu ya malaki wa Kiislamu Chechnia, leo kachukua damu za Waislamu, waende wakafe katika vita wakimtetea kafiri. Tumesikia hapa kwa sababu ya ufahamu duni juu ya Uislamu wetu. Kwa hiyo sisi Waislamu kinatutufanya sisi tupigane na tutetee Uislamu tutakasirika kwa ajili ya Uislamu, tutalingania Uislamu na tukifa tu sifutuka kwa ajili ya Uislamu. Hakuna la tatu yake wala hakuna la zaidi ya hapo. Atekai hapo kwa mujibu wa maelezo ya bwana mtume Muhammad. Anakufa kifuta kikapili kwao Hata Hatakubeba bendera. Uislamu tuna bendera ambazo tunatakiwa tuwe nazo lakini mamakafiri wamekisha kwamba wanazipiga vita na kufuta ufahamu wao katika masikio ya Waislamu. Leo kiwauliza Waislamu bendera aliyokuonayo bwana mtume Muhammadin ni ipi wengi hawajui Wengi hawajui Na ndio bendera hiyo hiyo masahaba zake walizifia wakitetea kilichopo ndani ya bendera ile Katika vita ya Motta mtume aliwabashiria watu watatu kwenda kufa kwenda ku kufa katika jihad ana bendera kwenda katika vita iliyokuwa miongoni mwa vita ngumu sana anaambia bendera hii ninampa Zaid ibn Harith akitoka ataichukua Jaafar ibn Abi Talib akitoka atachukua Abdurrahmani ibn Rawah wako katika katika maandaliza kwenda katika vita anaambia baada ya wewe ni huyu tafsiri yake wewe utakufa kisha atapata uko kwa so, sababu bendera ili ili umpe mwenzako lazima awe ufet. Bendera hiyo ndio Muislamu anatakiwa aipie na wote walikufa katika vita. Na wote walibashiriwa janna. Na wote wako katika maisha ambayo Allah kawaandalia wale waliokufa kwa ajili ya Uislamu. Tunadhani wamekufa lakini wako hai mbele ya Allah subhana wa Ta'ala. Walifahamu nini pisa ya Uislamu, wakafa kwa ajili ya Uislamu, wakitimamia bendera aliyoyasisi bwana Mtume Muhammadin, Mtume alikuwa na bendera za namna mbili kuna moja inaitwa araya na kuna mwingine inaitwa aliwa araya ni bendera nyeusi yenye maandishi meupe yameandikwa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah aliwa ni bendera nyeupe yenye maandishi meusi imeandikwa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mwa magharibi kwa kujua haya wakatengeneza mazingira kuifanya ile bendera iwe kwenye masikio ya macho ya waislamu na mtu atasiipende wakati angelea propaganda nyingi dhidi ya bendera hii leo muislamu na bendera hiyo macho ya haraka haraka na ufahamu haraka haraka zaidi wakati ndiyo bendera aliyokuwa nayo bwana mtume Muhammad ziko adiki zaidi ya sisa zinaeleza kwamba hizi ndiyo bendera alizokuwa nazo bwana mtume Muhammad na hizo ndo bendera ambazo walikuwa kiwakilisi makamasaba zake pindi wanapokwenda katika jihad wazibeba bendera hizo. Leo ametuletea bendera hizi za kizalendo au islamu wako tayari kuzifia. Mara inawekundu na weusi, mara ina unjano, ni vitu gani? tafsiri za hovyo hovyo hazina athari yoyote katika maisha ya Muislamu. Leo nakufa kwa sababu ya bendera ya Nigeria ya, ya South Africa. For what? ndio mtume anasema Ataikipigana akibeba bendera hizi akafa basi kifo chake ni kifo cha kijahili lakini leo hatu lolla like ya Kiislamu ambayo itasimamia bendera yetu. Kwa hiyo sisi Waislamu tunapoona vurugu hizi zikaendelea ulimwnguni, tunatofahamu sisi tuna sehemu yetu kama sisi. Alkufuru kufru millatun wahida, ukafiri ni mila moja. Sio kukaa katika pande za makafiri wao ukaona bora nikae huku na yule akaye kule. Hawa hawana jema kwa sisi. Wakimalizana na wao, bado uadui kwa to sisi huko pale pale. Kwa sisi tunatakiwa kujitambue kwa sehemu yetu. Tufanye kazi kama alivyofanya bwana mtume Muhammadin, kurejesha maisha ya Kiislamu na kuslimamisha tena dola ya Kiislamu, tukawa na ya ulimwengu, tukawa nguvu ile ambayo makafiri wanaiegopa mpaka kesho. Lakini sikukaa, kaa, tunajifahari, kwa bendera hizi zilizochoroa makafiri. Tukakaa, tukawa tunajifahari kwa kuwatetea makafiri na tuacha ajenda ya Waislamu. Hii haitotusaidia kwa lolote katika maisha ya tulionari Mwisho kabisa hii ni shabani. Ni shabani. Kinachofuata ni Ramadhani. Kila mmoja katika ya sisi na maandalizi mema ya Ramadhani. Na maandalizi mema Ramadhani si kwa kujiandaa na kuandaa ceram mpya au madrafti mapya au kuandaa kwamba ikawa ni mwezi wa kula sana kama tulivyofahamu, No. Ramadhani ni mwezi wa kuchuma mengi mazuri. Ni mwezi wa kuna vita nyingi kihistoria zimepigana katika Ramadhani ikiwa ni vita ya Badri haya Salahuddin Al-Ayyubi anaenda kuikombua basi Al-Aqsa ilikuwa ndani Ramadhani ilifuati Imaka ilikuwa ndani ya Ramadhani Tariq ibn Ziyad anapigana na Spain kule ilikuwa ndani Ramadhani na vita chungu mzima waislamu wakufau ni mwezi wa kulalalala ni mwezo kula mpaka ukavimbiwa kama tulivyofahamu sisi. Leo mtu anaandaa bajeti ya milioni kadhaa kwa ajili ya kula Ramadhani. Yaani mwanzo ramadhani ni mwezo wa kupunguza kula, lakini kuna watu wametoa kandanda Ramadhani wamenenepa. Wapo sheke watu wananenepa jo. Ramadhani mtu ananenepa. Wao ananenepa shekhe. Naam lazima nenepe. Manake anashumilia adhana. Kabla ya sala akasaka kula vitungua 20. Ama kusale kusala ndana kaa hivi. Ang'kula mpaka basi. Yele mnasali la Isha, ana sala amesimama upande namnaye. Kazi mbiiwa. Akitoka daraya taraya, taraya ang'kula tena. Fa kwenye kwenye kule, ana chapati zake na magimbi anatende. Chakio ugomvi. Wewe ndo Ramadhani ni mwezi wa kuvimbia. Saka maandalizi yawe ni kwa Mungu. Ukatazi kula vizuri lakini si mwezo wa kuvomboa kuvimbiwa. Niandaye kutoa sana kwa asio nacho. Jandaye kuswali sana, niandaye kusoma sana Qur'an. Na haya maandalizi ni kipindi hichi Usubirie Ramadhani. Tusiakaribisha Ramadhani kwa maasi. Tuikaribisha Ramadhani kwa matendo mazuri. Leo watu ndio wanatengeneza mazingira kuwagana na vimada wao. Ah, na Ramadhani bwana mwezi mtukufu bwana. Kwao utanipisha kwanza kasaona naabudu ramadhani mabudu allah wao mashindwa nini kumuoa huyo akupishe kwenye ramadhani afu muendelee na zina ndo nini sasa kwani ndoa ni kitu gani ndoa ni matamshi tu Muitashaka na mkubwa hapo na wali wake na mashahidi umekubali kumuo Fatima binti Zakee kwa mahali mliokubaliana nimekubali tayari uona tabu gani etumpe talaka kwenye talaka ya zinaa kwenye Ramadhani Ramadhani ikisha umrejeshe yani uwafunje jungu sasa hivi Ramadhani ikisha ulijengwa kwenye zinaa ndio vipi na kilisimamu wewe hey. kwa Ramadhan jo ikaribisha kwa mazuri Tuikaribisha kwa kuswali tuikaribisha kufunga, tuikaribisha kwa mema na sikukaribisha kwa maasi kama mwaka leo tumejipanga na ndio maana hata katika media ya Kiislamu kuna upumbavu uliofanywa ati siku masiku ya kuvunja jungu hii ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sasa Ramadhani inaje hata kaipata fursa anaafunge lakini tuikaribisha kwa kufanya mema na sikwa kufanya maasi. Allah akatuamrishaje jambo adhim sana. Jambo nyewe kaanza mwenyewe. किसा kawambia waamini malaika wake na waumin pia akisema inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala دع علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم بلغنا رمضان واجعلنا خيرا فيها يا الله يا ذا الجلال والاكرام ندعوك كما امرتنا استجب لنا كما وعدتنا اللهم سهل لنا خيرا مما نريد ونجنا شر مما نخاف بفضلك يا الله اللطيف اللهم اجعلنا صوابا لاعاده الخلافه من جديد يا ذا الجلال والاكرام ندعوك يا الرحمن يا الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغنا عذاب النار صلى الله وسلم محمد والاله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله والاسلام والسلام على الصلاه ودعاءنا في الصلاه والصلاه